5 lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi la Europa FM Pe 20 mai 1990 au avut loc în România primele alegeri libere de după cel de al doilea război mondial Românii și-au votat Parlamentul și președintele Alegerile din Duminica Orbului cum s-a întâmplat să fie atunci pe 20 mai, au fost câștigate de foștii comuniști, grupați în Frontul Salvării Naționale, iar președinte a fost ales candidatul susținut de FSN, Ion Iliescu. El a câștigat cu peste 85% din voturi, alegerile au avut loc pe fondul protestelor anticomuniste din piața universității. Iliescu, te câștigă! Vom mânca iar, mă mă și în următorul cincina, noi golanii Vom mai face un canal Don't worry Be happy. Cred că eram plan și ceva ai, ai, canal, dar s-au furat banii Din cei Peste 17 milioane de alegători Au venit să voteze atunci aproape 15 milioane Ceea ce a însemnat o prezență Record de peste 85% FSN a avut un scor zdrobitor de 67% Iar al doilea partid Al țării a fost UDMR, care a și reușit performanța să nu fie la guvernare exact atunci când a luat cel mai mare scor din istoria sa. Da, dar au învățat ceva din asta. Exact, deci învățat și uite după aia. Pe 20 mai 1914 s-a născut Corneliu Coposu, unul dintre liderii majori ai opoziției din România postcomunistă. Corneliu Coposu a fost membru al Partidului Național Țărănesc până la interzicerea acestuia de comuniști în 1947. Apoi comuniștii l-au ținut 17 ani la închisoare. După eliberare s-a angajat ca muncitor necalificat și a fost mereu urmărit de securitate. După căderea lui Ceaușescu, el a reînființat Partidul Național Țărănesc. Am fost desființați de armata de ocupație sovietică și ne-am renăscut în decembrie 1989 prin sacrificiile a mii de vieți tinere românești Coposu a fost președinte al țărăniștilor până la moartea sa în toamna lui 1995. A fondat Convenția Democrată Română, o alianță anticomunistă, din care făceau parte 14 partide și asociații civice. Corneliu Coposu a fost și primul președinte al CDR. Alianța a câștigat alegerile parlamentare și prezidențiale în anul care a urmat morții lui, adică în 1996. 20 mai 1998 americanii și-au luat adio de la Frank Sinatra, cântărețul supranumit Vocea. El murise pe 14 mai 1998, iar slujba de mormântare a avut loc după aproape o săptămână la o biserică romano catolică din Beverly Hills. That's life. That's life! That's what all the people say! You're riding high in April shot down in May But I know I... I'm gonna change that tune When I'm back on top Back on top in June Mii de oameni au participat la mormântarea Faimosului Cântăreș și Actor. Pe lângă vedete precum Kirk Douglas, Gregory Peck, Tony Curtis sau Sofia Loren, la ceremonie au fost invitați și oameni apropiați lui Sinatra, oameni simpli care nu făceau parte din showbiz, printre aceștia un barman dintr-un local de la Hollywood preferat de Sinatra. Barmanul le-a spus iariștilor că el nu a venit la o mormântare, ci la o reuniune a prietenilor lui Sinatra, care venise răsășea la revedere. Pe 20 mai 1944 s-a născut cântărețul britanic Joe Cocker Și-a început cariera în anii 60, prin diverse baruri Iar în 1968 a ajuns pe primul loc în clasamentul britanic Un cover după piesa Beatles With a little help from my friends What would you do if I sang out of Would you stand up and walk out on? Let me your ears and help sing you a song Același cântec l-a făcut cunoscut în toată lumea anul următor când l-a interpretat la festivalul de la Woodstock A mai avut un mare hit la mijlocul anilor 70, apoi cariera i-a intrat în declin A revenit la începutul anilor 80 cu melodia Up Where We Belong, compusă pentru filmul Ofițer și Gentleman, care i-a adus un Grammy 20 mai 1983 a fost lansată melodia Every Breath You Take a trupei britanice The Police. Multă lume crede că este o melodie de dragoste, dar Sting, cel care a compus-o, a explicat că, din potrivă, este un cântec trist despre un iubit posesiv și despre gelozie. În 1983 a fost cântecul anului atât în Marea Britanie, cât și în Statele Unite, unde a reușit să reziste cel mai mult pe primul loc, a ocupat prima poziție vreme de 8 săptămâni. Every